Степан Віхоть, після вдало проведених операцій по придушенню повстанського руху на Західній Україні, одержав орден Леніна і зірку Героя Радянського Союзу. Коли почув про таємниче зникнення Заброди, кинувся знову до Львова. Довго розслідував ту історію, але наслід не міг ніяк вийти. Була людина і не стало. Так і не розкрив би тієї трагічної історії, коли б не священник. Багатьох змусили працювати на таємничу службу. Секрет розкрився аж через рік. На сповідь до священника прийшла сива жінка і зізналася, що тяжко согрішила, бо порушила заповідь «Не вбий». Священник детально розпитав про її гріх, не забув вивідати, де і кого було знищено. Їх виловили наступного дня. Степан довго стояв коло дерева, на якому сконав вірний ленінець, і клявся перед чорнілим скелетом, що помститься, що буде працювати за двох, а справа віхтів заброд ніколи не умре, не загине, бо це справа Леніна Сталіна, священна ідея боротьби за щастя людства. Він вірив у неї і розчищав дорогу до світлого майбутнього. На це працювали усі служби, ціла система добровільних інформаторів. Служба мала свої очі, буха у кожному робітничому колективі, у найменшій організації серед творчої і технічної інтелігенції, в колгоспах і на заводах. Весь народ перетворено в інформаторів. Інакше, був переконаний чекіст, вселюдського щастя не побудуєш. Степан повернувся до Києва, як міг, втішив вдовж заброди, довго розмовляв із владленом, а дома за вечерею при донці Леніні сказав «Парень, що надо, з нього буде не менше толк, чем садца. От такого зятя я би хотів». А потім в душі досвідченого чекіста з'явилася якась тривога. Професійним чуттям ловив, що хтось вистежує його. Повідав про те братові Тимофію. «Усе може бути», – сказав той хмуро. «Думаєш, бандерівці не розсекретили тебе? Думаєш, вони не мали своєї розвідки?» Степанові дали іншу квартиру у тихому закутку Печерська. Однак якогось вечора на нього напали прямо в під'їзді і стали душити. Він не встиг навіть вихопити пістолета. Порятував дрібний випадок. Двері сусідньої квартири відчинилися, і хлоп'як вискочив із м'ячем прямо на них. Здінявся лемент, крик, і нападники зникли. Степан ходку поміняв квартиру. Цього разу йому дали на гамірному хрещатику. Із усіх перемог Степана втішало те, що його донька Леніна таки вийшла заміж за сина Федота Заброди Владлена. Їхні мрії обох збулися. Весілля вирішили робити на державній дачі поблизу Києва. Буяла весна, щебетали пташки у правічному лісі, на просторій терасі кружляли пари, співали пісні, гості невтомно кричали гірко. Степан добряче сп'янів чомусь згадав свого бойового побратима, тепер уже родича, Федота Заброду. З побачив його так, мов би той пройшов перед захмелілим Степаном. Він вийшов у зочарілий ліс. Хотілося побути на одинці. Сонце сховалося за сосни, і тихі сутінки блукали поміж дерев, як сиві отари. Степан – Вдихав п'янки, солодкі трунки і думав про своє життя з радістю переможця. Він ніде не схипив, не виявив слабкодухості і хитання. Вірив, що і внуки будуть схожі на своїх дідів, їхня кров від ними зілється воєдину, і та справа, якій присвятили життя вони, великі побратими Федот і Степан, переможе. Як жаль, Фідот, що ти не дожил до сьогоднішнього дня. Побачив у темряві білий квіт рясту і нагнувся, не встиг зірвати того останнього у своєму житті рясту, удар по голові повалив його на прохолодну траву. Степана кликали, а потім шукали, а тоді розшукували а він сам виплив у гірлі Десни і зачепився чубом за старий вербовий корч. Його смерть найбільше вразила брата Тимофія. Вважав, що це він погубив Степана, запропонувавши йому таку слизьку і ризиковану дорогу. Він впав у глибоку депресію. Ні з ким не розмовляв, не спілкувався з друзями, ухолов до служби, до тієї таємничої організації, який служив. А якогось вечора, лежачи в ліжку поруч дружини, сказав пошепки. Кинути б чортові чортовій матері і поїхати в село. Зайнявся б агрономуванням. Я ж закінчив академію. Дружина не озвалася. А наступного дня Тимофій не повернувся з роботи додому. Його теж розшукували. Усе, телефонували дружині і перепитували, чи не повернувся. Але Тимофій безслідно зник. З дитячого будинку Михайло Нечай пішов у ФЗО і став учитися на Теслю бо у його роду були всі неперевершені майстри, які успадкували талант великого зодчого Горислава, в руках якого дерево немов оживало, ставало гнучким і слухняним, як глина. Війну пройшов від Києва до Берліна. У всі атаки кидався, відчайдушно кричав, що сили за Сталіна, за Родин. Хрещатик зустрів його руїною. Накинувся на ті завали, будував, тислярував, зводив місто, як і його далекий пращур. Там і познайомився із медсестрою Лідою, що теж під кулями і снарядами вціліла і повернулася до Києва. Невдовзі й побралися. Він, перший в родоводі нечаїв, не чув того, що кричав до всіх нащадків прабатько, козацький сотник Кирило Гречаний. Конаючи, зачеплений за ребро, стогнав Україно, живи, Україно, не вмирай. Ті слова летіли століттями і не давали нікому спокою. Лише він, Михайло, не чув того, що летіло із століття в століття, бо був уже безродним і чув лише те, що промовляв вождь та рідна партія. Коли дізнався про смерть Сталіна, думав, що й сам помре, не зрушившись з місця. Залишив дружину, дітей і подався до вокзалу. Добирався до Москви в товарних вагонах, їхав на сходинках поїздів, Ішов пішки, стояв у натовпі і ридав. Не оплакував колись батька, матір, яких вважав мертвими, не оплакував своїх товаришів, що гинули в нього на очах, а тут стояв і трясся од сліз, подумки виціловував кремлівську стіну, під якою сховалося тіло доброго і безмежно любого вождя. «Как же мы теперь, отец, без тебя? Что будет с нами?» – допытывался, идучи за сниженными московскими улицами Стара московская дама зупинилася перед ним, вытягла руку с каракловой муфты и сказала лагідно. «Мужчина не должен так плакать. У нас хамы и жульё всё отобрали, и то мы так не рыдали». «У вас горе, молодой человек?» «Горе», — Крис-хлып сказал в 32-речной Михайло. «Он мне был дороже матери, отца, жены и детей, дороже всех». «Да кто же это?» — старая зигнала до парени сябровы. «Вождь мирового пролетариата, отец всех народов — Сталин», не сказал о прочих як крок коломав золею. У старечих очах з'явилася неприхована зневага. Фу, бичя твоя голова, так это ти так за этим палачом ридаєш? Вона сумно похитала головою, задріботіла до під'їзду і кинула йому навздогін у широку спину й похилену голову. Мало он вас стрілял, вешал і гнаїл в тюрмах. Мало морил голодом и бичевал, как скот. Надо было всех вот таких, как ты, уничтожить. Разве ты, раб, способен родить человека? От тебя родится мусор, человеческий мусор. У вас же мозги кошачьи, если вы рыдаете за дьяволом в человечьем обличии? Эра хама и раба восцарила. Господи! «Зачем ти це дозволив? Михайло кинув лише контра і прискорив крок. З розпачем розповідав Ліді про похорон і як йому хотілося впасти на трону вождя і обцілувати її. Ліда теж плакала, схрестивши на животі жилові руки. «Если би сказали отдать за нього жизнь, ні на намікні задумався. Вигукнув і глибоко зітхнув. Ті слова, здається, впали не у простір кімнати, а влетіли прямо в ліжечко, де лежали малюки, радісно гули сміялися, дригаючи ніжками. То були близняти, яких безродні назвали Рево і Люція. Ті імена звучали для Михайла як наймиліша музика. А в цей саме час, коли Михайло лив сльози за вождем, у його батьківській хаті точилася інша розмова. «Здох таки, Катюго!» – гірко мовив Пилипний чай. «Ой, мовчий, Пилипе, бо теперечки вуха повиростали і в дерев!» – тихо кинула Марія. «Або, дай мука, його ніколи не скінчилася!» Вона витерла гірку сльозу і звела очі на стіну. На неї дивився її первінчик Михайлик. Пилип теж туди глянув і нараз пригадав свої перші поїздки до Києва, коли із хвилюванням слухав першого президента і сина на його честь назвав Михайлом. Молодий Чай дослухався до розмови батьків і збирався на побачення. Стояв посеред хати високий, вродливий і причісував густий чорний чуб. Коло мене Потап теж вивається та все випитує, що я думаю про Сталіна. Мов би, невдоволеного із себе вдає. «Не дай, Господи, тобі щось сказати, дитино, сплеснула в долоні Нечаєха і зупинила на синові налякані очі. «Я знаю», – він обняв матір. «Не переживайте, це холуйське продажне кодло нічого з мене не витягне». «Еге, оно бачиш, що вони з людьми роблять? Марфинку за п'ять бурячків посадили, Івана другодні забрали, як він щось не те сказав. Пропав чоловік». Вона взялася намотувати у клубки пофарбовані мотовильники. Михайло вийшов у весняний вечір. Хрускав льодок під ногами, пахло корою. Софія чекала його коловорід. Її серце зайшлося невтримною радістю, коли вона почула його кроки і тихий спів. «Ой, зійди, зійди, та зіранько ясна!» А в цей час у Богодухівці в Сільбуді йшли відкриті збори колгосників. Виконавці всіх зігнали до холодної і темної зали. Молоде подружжя Сетненків Павло та Ганна, залишили на тітку Одарку двох синочків Максима та Василька і теж прийшли до клубу. Сиділи в останньому ряду і слухали промовця. Виступав перший секретар райкому партії. Після траурного мітингу на честь вождя говорили про герої кубуднів. Сталін помер, але справа його живе і житиме вічно. Ми повинні, товариші, відповісти ще більшими трудовими подвигами. Цього вимагає одна з партія Леніна-Сталіна, цього вимагає радянська батьківщина».